نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تواسي الميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك علا يكونوا مؤمنين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم دي سورت تا سورت الشعراء وليكي او پدغ نمان دا سورت مشهور و معروف دي او وجا د تسمی بلکل ظاہرہ او باہرہ دا هغه د دې صورت بالکل اخر کې والشعراء یتبعهم الغاوون راغله دی دا وجا دا تمام صورت په سورۃ الشعراء مسمی شو او بیا احکام القرآن کی امام قرطبی رحمه اللہ چې چه صورت تو شعراء مکی صورت دیم ها مدنی آیتونا دی صورت کشتا دیم چاگا آخری سلور دي دی چاگا مدنی دیم او نور تمام صورت چلين واغا مكي دي اخيري سور اور اياتونه ذا غاو شعراء الغاوون واربسي الم ترى انهم في کل واد يهمون او بیا وربسي وانهم يقولون ما لا يفعلون او الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا دا سلور آیتنا دا سورت الشعراء مدنی دیم او نور تمام سورت مکی دیم امام زرکشی رحمه اللہ البرحان کی لگیم او دا گرنگ امام سیوتی رحمه اللہ اتقان کی فرمائیم چ مکی سوراتونو کې مدني آیاتونو مې او مدني سوراتونو کې مکی آیاتونو مې بیا امام ابن حزم رحمه الله الناسخ والمنسوخ کې لیکي کی چې سورته شعراء تمام سورته محکم ده ما سوى ده يو آياتنا چهه آيات نمبر دوسو چو بيس ده وشعراء و يتبهم الغاون ده منصوخ ده او ده ده ناسيخ چه ده اغوار پسی آمنوا وعملوا الصالحات وذكر الله كثيرا نو ناسخ اور منسوخ دواړه ایتونه پدې صورت کې دي بیا د سورت الشوران مخکنیه سورت سرا چې سورت الفرقان او پرامت یوسف وه دي رب نے امام اندلوسي رحمه الله ابو حيان اندلوسی 745 هجری کې د وفات شو دین د اکثر د مخکنی صورت اخر او د موجوده صورت اول د دې دواړو په درمیان کې رابط پیدا کین نو مخکنی صورت آخر کې الله فرمایل فقط کذبتم فسوف يكون نظام د دې پاول کې الله رب العزت فرمایي فقط کذبوا فسياتيهم انباؤ ما كانوا بيستاذون آیت نمبر 6 مطلب دا چې مخکنیه صورت د کوم په تکذیب ختم ک ده د دې سورته په ابتدا کې الله د مکیوالو تکذیب ذکر کوي فقط کذبو فصوفی فسیاتی من باهما کان یستاجون اود هم دا چې مخکنیه سورته دا اهل مکہ په تکذیب ختم کو فقط کا زبطم فصو فیکون نظام نو دي صورت کې الله ترغیب اله القران ورکیم کئ شیخ خلق د قوم تکذیب په ختمي کې د قران په دعوت چې د قران دعوت عام کئ قران خلق تور سوئ او دو صفات به الله د قران ذکر کئ تلگایات الكتاب المبین یو دا چې داسې کتاب دی کتاب تاسو سره موجود دی د موبین دی احکامات واضح دي حلال او حرام واضح دي لهدا تکذیب ته ختمول الوی سبب دی بلدا چې مخنی صورت کې موسا علیہ السلام والسلام هارون علیہ السلام تعالی حکم کړو اذهبا ال القوم الذين كذبوا دلته کې الله شپالسمه کېات شپالسمه ياد کې الله فرمای فاتيا فرعون فقولا انا رسول رب العالمين بل د چې مخکنیه صورت کې د کیفیتانو متعلقه الله فرمایلی چې تکذیب حکم اذهبا ال القوم الذين كذبوا دی صورت که الله اور تزالمان وې لسم آیات کې واذنا ربك موسى انئ تل قوم الظالمين التے اور ته مکذبین ویلو دلته اور ته ظالمان وې معلومه دا چې تخذیب دا ظلم دی خپل ځان من بلدا په دا چې سورت فرقان کې الله رب العزت په شرک فل برکات پرد باندې دلایل ذکر کړو دلایل عقليه څنګه شپه دلایلو اس دی صورت کې الله رب العزت دلایل نقلیه وب ذکر کړي او دو پیغمبرانو واقعیات وب بیانې او شروع بد موسی علی السلام نه کړي او آخري پیغمبر بد شعیب علی السلام تذکرہ کړي بلدا چې مخنی صورت کې ته مشرکینو د طرف نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم استهزاء وکړ که مشرکین وبا نبی کریم صلی الله علیه و سلم باندې اعتراضونه کول د خوراک ولې کوي بازار ته ولې ځی اعتراضات دی صورت کې الله تسلی ورکې په دریم آیات کې لعلک باحو النفسک الا یکون مؤمن دربت نروستو دېمو اهم خبره اګه تلې کېږي داوودو صورت داوا حل کې دصورت مرکزي خبري تلې کېږي چې دصورت تمام آیاتونه داغه داوی د اسبات دپاري نو داوی کې دوه خبرې دي یو تسلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلم ته بنجات المؤمنین چې استعمال ګرو ته بنجات ملويږي اودیم ته صلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلم ته هلاکت د مشرکانو زما نبی ساسو دشمنان دي مشرکان ابو جہل ده بلده بلده دا ټول بتوا کی او بیا خلاصه د صورت صورت کې اول سره کو غانی دین او 227 دایتونو تعداد دیم او دا کلماتو تعداد دیم ایک او دا حروفو تعداد دیم پانچ, پانچ بیا صورت مشتمل دی پدریو بابونو اول باب آیت نمبر ایک نتر آیت نمبر نو پوری دے او دادی باب عنوانی جلی دے ترقیبی للقرآن دویم باب بی تر نمبر دس نتر آیت نمبر ایک پوری ددی باب عنوان دیت تسلی نبی کریم صلی الله عليه وسلم تا آیت نمبر ایک سو اکانوے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ نمبر ایک نه تر نتر آخر دسورة بوری درہن باب بھئی دی عنوان د صداقت د قران او صداقت د رسول او صداقت د قران د الله ذکر کې پلس او وجوه او صداقت د رسول به بیانې کې پلس او وجوه بیا ورو باب چ دې آیت نمبر 1 نو آیت نمبر 9 پورې ان ربك له هو العزيز الرحيم د دې خلاصهم رمانی آیات الله اعجاز د قران ذکر کړي پس ذکر د حروف مقطعاتو طاس ميم بیا د آیات کې ترغیب الی القران ده دو ذکر د دوه او بیا در مه یاد کی داوته صورت لعلک باخعن نفسك الله اكنو مومنین تسلبی نبی کریم صلی الله علیه و سلم ته زمان نبی ځانم کوا د چا په نصیب کې چې ایمان لیکلای هغه تب ایمان نصیب کیږي او د چا په نصیب کې ایمان نشته ده استا په دعوت هغه جنت ته نشیټل او ایمان ایماندار کېدنی شي فیصلی الله کی او بیا نمبر 4 کې به بیانیږي ته تمتو ان شان نزل علیہم من السماء آیه فذللت اناکم لها خاضعين زما نبی ته ایمان واړی د خلکو من خو قادر یو پدې باندي چې داخله په ایمان مجبورو او دا سې نخره اولېغو چې داغه نخې په وجبان دي دوه ایمان قبول کړي لکه نا ایمان با نافې ني بیايت نمبر 5 او چې کی زجر او تخفيف دي پان کې زجر ده او ماياتي من ذکر من ذکر من الرحمن محدث الا كان وانهم <تصفح> اورزوين نمبر 6 کې تخفیف دي بیا د باب اخیری آیتونه آیت نمبر 7 8 9 د دې کې په بیانې کې دلیل عقلی بیان په ذمه او فواید د زمکه اولم يرو ال کم كم امبتنا فيها من كل زوج كريم اي داخله زمکه تنغوري څنګه عجزه ده دا. د الله د حکم تابع ده انسان باوجود دا عقل باوجود د دو دود پیغمبر خبره نه مني ته من اعتراضونه کې هغه پریشان نكی بیا بلسم آیات نو باب وي ترایت نمبر 191 پوری طاسین مین tilkaayatul kitaabil mubeen وروم آیات کې الله بياني اعجاز د قران چې خلکو ډېر کتاب دې دا زه ګرره د دې د مقابلې نه عاجزه ده دې مقابلې تاسو نه شه ګوري اعجاز د قران الله ذکر کړي په بیان د حروف مقطعاتم یا اسماء مقطعات دیتا حروف مقطعات و یا اسماء مقطعات وې د سوره البقره ابتدا ک ابن کثیر لکې کړي کړي کدوې استراګاني یا استلام د متقدمین مفسرین او دا او دو امع استلام اغاد متاخرین او دا نو متقدمین مفسرین دی اغوار تا اسمائی مقتعات وی او چکم متاخرین دی اغوار تا حروف مقتعات وی زکا مقتعات دی که تقتی دا تقتی اصل که لے کی که جدا جدا ویل نتواب جدا ویل سین به جدا وای میم به جدا وای طسم تو, تو سین میم به وای او بیا دی حروف مقطعات کی جکم سنائی دی بغیر ممدود دی لکه تو سنائی دی تو الف او کم ثلاثی دی لکه سین ثلاثی دی سین یا نون میم میم دی میم یا میم دا ممدود وای او دګي بیا زموږ د حناف مذب دا چې دې مد دي واجب متصل له په مقدار د صلول و الفونو ب سینم راکاګي میم بوم راکاګي تو ا سین میم الله عالم دې په مراد دې حروف د سوا نس سورته نو په نو 28 یا 29 سوراتونو په ابتدا کې دا اسماء مقطعات یا حروف مقطعات دی او دا بعض هغه دي چې صرف یو دی لکه نون صواد بعض دی دي چې مرکب ته دوه نه دي لکه ح او بعض هغه دي چې مرکب ته دریو نه دي لکه لام م او باز چې دی د مرکب دي سلورو ندی لکه علیف لام میم راه سورتی عراف او باز آغا دی چه مرکب ده پینزو ندی او دا بیا دو سورت دي یو سورتی مریم کاف ها یا عین سواد او دیم سورتی شورا بیایی که اختلاف دیم چې چه حامیم عین سین قاف دا پینزو اعلا یو زیدی جدا ہدایتونه نه دي 987 دا بیا مراقب د پینځون شلو په شاند صورت مریم او ک چرتم حامیم مندی وقفرشی او دا یو آیات شي او عین سنقاف جدا یاد شي دا بیا حامیم کې د ثنای دی او عین سنقاف ثلاثی دی بیا بهرحال اصل مقصد په دې کې اعجاز د قران دی ذلک آیات الكتاب المبین یو کول دم تفسیر سمعانی امام سمعانی ابو المظفر رحمه الله دته پنځم صدې مفسر ده 489 کې د وفات شو دي ده او نحنیو بیا شافی شو بهترین محدث او مفسر دی اعده تواسم ميم په تفسير کې لیکي اسم من من اسماء القران چې تواسم ميم د قرآن په نومونو کې یو نوم دی او دا قول د حضرت قتاده رحمه الله او د امام رازي لیکي تل کايات الكتاب المبين مختصر ترغيب ال القران او دو صفات الله رب العزت قران ذکر گئی یو ال کتاب ذم المبین دایاتنا د لوی کتاب داس کتاب المبین چې خاراکون کې احکاماتو ده نو مبین شو داس کتاب چې احکامات د شریعت خاراک گئی حلال خخ کار کئ حرامم خخ کار کئ پورا وضاحت کئ ابهام نو پریږدی دا وجه دا چې رسول الله صلی الله علیه و حدیث دا د قرآن کامل تشریح ده او یا المبین چې لازمي دي دا س کتاب چخ کار ده ارزه کې موجود ده پټ نه ده لَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَ كَاللَّا يَكُونُ مُؤْمِنِينَ دعوت سورت او تسلیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر پریشانہ ہو کہ انسان مسلمان شي دا دا غمو دا فکر او بلے گار تک کافر و, و بکول کلب ورته مجنون وی کلب ورته شاعر وی کلب ورته شاعر وی نو پدین ابی کریم صلی الله علیه وسلم پریشان او الله رب العزت د قران په دریو مقاماتو کې په دغه عنوان تسلی راو لګا یو مقام دا دی لعلک باخو النفس الا يكون مومنین دوی مقام تاسو ګورئ سوره كهف ان سمس بارا او ايات نمبر 6 بلاعلك باخع النفس على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث زمان ابي زان هلاك قائم باخع مهلك باخع هالكون باخع قاتل ف الله که باخیو نفسه کاله ثار آیا ځان ووجې زمانه الله ثار د کافرو په العلم یمننو چې د ایمان نه راړي بیا حاضل حدیې په د قرران اسف د ووجې دغم نام دغم په ځان ووجې صورتې فاتر صورت فاطر دو اشتم اپارا نمبر بی آٹ افمن زجین له سوء عمله فرآه حسنام ا هذا سړی چې ښسته کړی شوي دغته بد عمل د خطب شبیې رحمه اللهم د سنی جو رحمه الله ق نهقلکییم چې افمان زوج نهلهسو عملېمرعد نه مبتته دغیندي مبته دغین بد ورته ښسته شودي او بیا بد ته بدې ح که عجیبه خبره. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کل بدعتن غلاله هر بدعت گمراهی ده افامن وزین له های ها غسق چې خستکړی شوی دی هغه تابد عملون دا غ فرعون وینیا غل را حسن خيستا بدعت حسن وي کمن ليس كذلك فان الله يذلم من يشاء مشک الله گمراه کیه غسق چوغ واری و یهدی او توفیق ده هدایت ورکی آنگا چا تا چو گواریم لحاظا کول او هدایت ورکول زمان نبی دا دوان کارونه برکی بر گیم دا فیسری برکی بر گیم نو ځان پریشان کوا فلا تزهب نفسو کالیهم حسرات فلا تزهب نفسو کام کا فلا تزهب هلاک <حلاق> دنیشی نفس وکاستا نفس دادا سشنه که سوره الشعراء کې الله فرمایې الا لک باخع او سوره یم که الله فرمایې فلا علک باخع النفسک علىثارهم ان إل لم یؤمنو بهذا الحديث اسفان زمان نبی فلا تذهب نفسك هلاک دنیشیستا نفس عليهم بدوب امن حسرات ان وجد افسوسن نچ دو ان الله عليم بما يصنعون बेशक الله پو دے دو کوفریاتو پو شرکیاتو نو دا دریت نه دریت اې دا ما تاسو ته پیش کړم یو د سورۃ الکهف بیا د سورۃ الفاتح او درم دا د سورۃ الشعراء لعلک باخئ بنفسک الا یکونو مؤمنین تسلیدا نبی کریم صلی الله وسلم تا او لعلک کی علماء لیکي چ استفهام انکاری دی یان ځان مو وژنام ستا کار سر ډیپټی ده یا ایو هر رسول بلغ ما انزل الیک زما نبی ستا دا, دا چې خلکو ته د الله دین وره سوام انك لتهدي الی صراط مستقيم بلځه کې الله فرمایي ستا کار صرف دا دی چې صراط مستقيم ورته وخی ارات او طریق جوړ ته لار ورته وخی چې خلکو دال ارضه دا جنت ته پدیبه جنت ملایويږي نور ځان مو و جنا کمکه چې الله جهنم له پیدا کړ دې زما نبی ستا په دعوت دا جنتي کې دې نشي لال نہ بقاعن آیا حالاته تو نفس کا خپل ځان بقاعن دا د بقون هغه ستشه دی هغه کسته لیکي چې ډیر غم پر راشین او د ډیر غم په وجب ان دغه مرای خپي کیږي مرای خبره ازادي نشي کوله پریشانې مدخل کو جهنم تطلل او بہ حالت د کفر کی د دنیا نتلل دا, دا خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره ډیره پریشان پا و الله یکون مومنین په دی وجا چی دو ایمان شاء ننزل علیهم من السماء آیه فظللت اناقهم لا اخذین دا تما د تسلل زما نبی ته دخل کو ایمان غاډیم ایمان یو صورت ممکن دی چې داخلك ز مجبور کم او مجبورن ایمان راډم هر کله چې دو مجبورن ایمان راډم هغه جبری ایمان خو الله ته مطلوب نه دی خو جنت نه مिलाویږي ان شم ایمانهم جبرن ان شا کومو وخت ایمانههم ایمان د کافرو جبرن نوح مها خام موږ به سنخه راولېګو اعظم براولېګو دوا پس پرېشانه کې مبتلا ګو زکه ده کافر متالق الله فرمایي ویزاره کې وو فلفلګي داو الله مخلصین له الدين کله چې دوی په کیشته کې سوار شي او ها کیشته غرقېږي کی بيدو الله تعالی اسکی کچرتمو وختې منزل عليهم نو رابل لږو مونګ په دو باندې می نهسمما د بره نام ینی داسې سااب یا سر نخه چې فیصله به بره شو وي آیاتن سر نهخواام فضفضلت نو شیبهنااک هم سټونه د دوله هغه نخېته خااض خااض جزز کوون کوېیم مون خو قادر په دی باندې نهخه را دا غنخه په وجه باندې ودوی ایمان راړي لیکن اغه ایمان په د الله د رضا لپاره ني بلکه د پریشانه د ختم مولود لپاره به ناخو د مجبوره ایمان شو او داس ایمان سورته یونس کې الله د فرعون ذکر کړی دی حتا اذا ادرکهن غرقوا قال امنتنه لا اله الا الذین امنت به بنو اسرائیل و انا من المسلمین فرعون چکلا نخو کتام اعظام کی گرفتارشو آگا وقت اگه ایمان قبول کو لیکن آگه ایمان جبری ایمانو اگه بیا سبب د نجات نگرزی دی آناکو هم کی مختلف توجیحات تی یو توجیح دایا چی مراد ددین سوٹونا خان خان ذکر د اناق و مراد تنه ټول بدن حاکمان اور محکومان طول حاکم محکوم طول او محکومان ټول مراد دي حاکم دي او محکوم دی ټول به مجبور شي ایمان براړي یو کول دا دي دویم کولای چې اناقهم نہ مراد سرداران دي حاکمان دي مشران دي لیکن بیا پدی باندې اعتراض وريديږي چې اناق دو انق جمع ده او انق آن آن مؤنث دی اور پسي خازعین ویل دي خازیاتن ویل پکارو مختلف جوابات دي هغوه جواب دا ل چې لفظي رعایت په وجام الله رب العزت دا خازیاتن په ځای باندې خازعین ویم لفظي رعایت په ذ کان هر آیات پونون ختم شوه دي ويم اياتم ختم تل كه ايات الكتاب المبين بيار پس الله يكون مؤمنين بيار پسي خاضعين بيار پسي محرزين دته له کې ګل رعایت قران د خیال ساتي خه اواسل مقصد په کيده کې د هر ايات ته ما يو شانتي وږي لکه څنګه الفاظو کې حسن دي دغه شانتي په تلاوت کې حسن پیدا شي او تلاوت کې حسن به ال راضي چې خازعين او بهلی شي نه خازياتن یو جواب ده دې بهم جواب ده چې خازعيني مذکر ویلې دی لحاظ ساتل انا کو مضاف حذف دی او اصل عبارت ده فضلت اصحاب الاناقم اصحاب الاناق مضاف محذوف دی او یا دو خاضعین تعلق چی دینو ها هم سر دین اناک سر دینو دا قول دیمام احفش رحیم اولا دین او یا اناک نا مراد سرداران دي او سرداران چی دینو ناقا مذکر دین او یا ذکر دو انوک دین مراد تینو کل بدن دین لکه الله بل جاکی فرمای ذالک بما قدمت یداک بما قدمت يدا ذكر د یاد مراد تنا کل جسم مراد ټول بدن او الله ابو جل کی فرمای الزامناه طائر رب طائرهو فی عنقہم عنق مراد ټول بدن وما یاتيهم من ذکر من الرحمن محدث الا کان هم رزقین زجر د مکی والا او او نه راضي دو تااممنځ ک سه صحت من الرحمنې د رحمن دطرف نام محدس نو نو داس نهسیحت چې بالکل تازهئ بلکل نووي مطلب دا چې نزون اعتبار سره قرآ حادث دی لیکن وجود اعتبار سر قرآ قدیم د ځکه د قدیم ذات کتاب د نو یو اعتبار د وجود دی او دویم اعتبار د دو نزول ده وجود اعتبار سره قران قديم دی او نزول اعتبار سره قرانه حادث دی محدثین جدید نازل شوه نه ونسیات الا کان وان هم اورزین مگر دو داغه نه عیراز کوونکوی اشاره ده مورزین اسم فاعل کی شدد عادت چدين واغه عیراز فَقَدْ كَدْ ذَبُوهُمُ فَسَوْفَ فَسَيَاتِهِمَمْ بَاوُمَا كَانُو بِهِي اَسْتَازِئُونَ عنوان دا عیاد زمان نبی دو تقذیب كئی او دو مكذبینو انجام چده اگر تبایی ده ندوبم تباکی فَقَدْ كَدْ دو تقذیبو كوم فَسَيَاتِهِمْ نُزر دارا بشی دوتا نسین دلالت په استقبال قریب باندې کوي زهدات النحو کې لیکي چې استقبال په دوو قسمه دي يا استقبال قریب دی او دی استقبال بعید دی استقبال بعید په ارصوفه استعمالږي لکه د مخکنی صورت آخر کې الله فرمایلیو فَقَد كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لَزَامًا په دې کې استقبال بعید مرادو او دلته کې فَسَيَئَتِهِم نسین کی اشارہ استقبال قریب تدا نو مراد د دینه امام راضی رحمه الله فرمایي چې بدر دیخه فصیا تیم زردہ چرا بشیدو تام انبا او ماکانو بی استازون عاقبت داغه استهزاء چې کما استهزاء وکوله انجام د استهزاء ان قریب را بشي بجنګ بزر کې او یا انبا او ماکانو بی استازون عاقبت د استهزاء پر د قیامت او دل ته کې جمه ممکن ده خان چې الله دغه په دنیا کې هم سزا ورکي او په آخرت کې هم الله اولم يروا ال الارض کما بدن فیها من كل زوج کریم ان فی ذلک لآیه وما کان هم مؤمنین وان ربک لهو العزیز الرحیم دلیل عقلی په دې دریو آیاتونو کې الله تذکرہ عظمت کې کوي او د دې ووم آیات ربط کې دي آیات سره دی خان فظلت اناقهم لها خاضعين اګه سره ربط دی او ربط بالکل واضح دی مانځا چې مجبور کول په ایمان ماندی الله ته آسان دی لکه څنګه الله عظمت کا خپل تابع کړي دم او عاجز اده د دا الله د دا حکم تابع ده نو دا, دا سید انسانانو مله عاجز کول شي مجبور کول شي چې دو ایمان راړي لیکن اغه ایمان مطلوب نه اولم او لم يرو اي داخلق نبر الى الارض از مکتم كم ام بتنام سمراز ارغونکړي دي مونګا فيها پدي از مکه کې من كل هر قسم بوتي هر قسم ونام کریمین تازام داسهونه هغه بالکل تازه ده انسان دپارهوم تازه ده او جانور دپارهوم تازه ده یو معنا د یو معنا کریمین فائدہ منا داسهونه چې فائدہ ورګې مفید ده او تفسیر مزهری کې لیکي قائسنا الله پانی پتی رحمه الله کم امبط نه کې کم خبريه ده اگه ظهور د کسرت کی خواهد. این نفی دالی کل آیام بشکا پا دی اختلاف که دوونو. او یوشان تا دی. زمکا یوشان تا دام. یوشان تا دی. یوشان تا دی لیکن سمارات او میوی دوونو. پل فروت اگه جدا جدای. مدیو جنہا ابن کسیر لکی چی زالکا کی اشارہ اختلاف الالوان تا دا, دا اختلاف الالوان انہا فی زالکا بیشکا پدی اختلاف درنگونو کی لآیتا لی عبرت تیم لی عبرت تیم آگا عبرت واجب الزات او کامر قدرت جاغ موجود دیں داس ځی او ځات موجود دي دا ځی او موجود دي چې قادر دي په هر سوان دي چې د زمکت نه فصل راوخ کړي شي په قادر دي چې دا انسانان عاجز کی ایمان تا و ما مؤمنین اکثر مطلوب چونګی مطلب د کافرو ایمانو دېو جن الله رب العزت هغه درم آیات دوباره ذکر کړي الا الله کباخ النفس ک الله هکونو مؤمنين وما كان و ماکان اکثره هممنین او نه د اکثر ایمان ډړونکییم و نرببه کا او بشک استب لهول عزی ور رح رحم کوون کې د عزیی تعلق د کافر سره دیغاالب دی چې د کاافان انتقام واخلی چې کم کافر ایمان نه راړي اورحیم تعلق د مسلمان سره دیرحم کوونې د مسلمان چاغللی توفیق د ایمان ورکم او هغه ته اختیاری ایمان نصیب کو او هغه اختیاری ایمان په وسیله هغه به جنت تزین نو یا مطلب د دې دوالو اسماء الحسنا دادم ادوی مطلب تفسیری کبیر کی امام رازی رحمه الله علیه کی چې العزیز الرحیم د دې دواړو نموند الله تعالی کافرانو سرزم ولی ذکرستو بہسرہ روان د او ده داغو انکار پیغمبر پریشان کول تکذیب کول دلائل عقلیه نه منل دیو جن عزیز تعلقم د کافر سره ده رحیم تعلقم د کافر سره ده عزیز غالب ده په کافرانو چه انتقام واخلیم رحیم رحم کاونکو ده په کافر باندې چه فورا انتقام نه اخلی بلکه مهلت ورکین او داغه ده ہدایت ده پاره نبی ر علی ده مقصد ده باره چه په زمانه د محلت کې سوچ اور فکر او او اخیاری ایمان لاره وَإِذْنَا عَدَى رَبُّكَ مُوسَى عَنِتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرَوْنَا لَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّينَ يَا خَافَن يُكَذِّبُونَ دو این باب ده ده سورة الشواران دا باب بیتر نمبر ایک سو اکانوے پوری بدی باب کیا اللہ بیانی دوو انبیاء واقعات موسیٰ علیہ السلام واقعات بیاور بسیط بے بی مواقعات بیانی گی دیبرائیم علیہ السلام درہ مواقعات نوح علیہ السلام صلوح مواقعات عود علیہ السلام پنزم مواقعات اسوالح علیہ السلام شپاګم واقعيات دلوط عليه السلام او هم حقيات دشعيب عليه السلام د دېو انبياو الله کریم واقعيات ذکر کئ چې تمام ټمامو انبياو داوته تقوا چلولې دي قوم فرعون علی یتقون دوی داوته دا تقوا چلولې دي او چلو په دې واقعياتو کې اصل مقصد چې بنیادی او مرکزی خبره د دې صورت چدين واغ تسلي ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په بیان د دې واقعاتو کې هم تسلي بیانېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته زمانه بي موسی عليه السلام هم یو پیغمبر دنیا ته راغلي دی اگر تم تکلیفونه اور کلیشې دي اذیتونه ملو شوې دی اګه ته اگر د اواد د دا تقوا او د دا توحید چلو لیدې هغه باندې اعتراضونه دي ته تاسو صبر څنګه موسی عليه السلام صبر کړې ولور مره واقعه الله ذکر کړي دلیل نقلي په طور باندې ته موسی عليه السلام او د موسی عليه السلام واقعې چې الله ذکر کړي نو په سلو مقاماتو کړي توجه سره ګورې تاسو ولور منه مقام چې دینه آیت نمبر 10 نه آیت نمبر 17 پوری ان ارسل معنابني اسرائیل داړو بني مقام دباكيد موسى عليه السلام بیا دویم مقام د ترایت نمبر 18 نه ترایت نمبر 34 پوری وانا زععه يدوه فإذا هي بيضاء للناظرين مقام عنوان سده د موسى عليه السلام د رسالت تذکران داغت دعوت تذکران او الله سره د کلام تذکرہ داړمنی مقام کې بهینه کی وې مقام کې د و اعتراضونه علم نرب کفینا رومانه اعتراض او فعلت فعلت کلتی فالت وانت منل کافرین وېم اعتراض قال فرعون وما رب العالمين درمه اعتراض ایت نمبر 23 کی قال لمن حوله الا تستمعون فرعون بطور التعجب ويم اخقل ملجور تا چگیر چاپرت ناس تو الا تستمعون ایت اسناو رہے جواب د موسی بیا ور په ایت اعتراض د قال, ان رسه کومله او سلیلی کوله مجنون او شپغم اعترااد یت نمیس کې قالله ان تخص لا غیرې لا جادل نه کم نلم جونین اعتاد یت نهت یس کې قاله ې کوته من سوادقین د دو مقام کې د فرون اعتراات الله ذکررکي او سره به مجزی هم بیاې کې خ فَأَلْقَازَوَاهُ فَيْزَاهِيَ سُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعْيَدَهُمُ فَيْزَاهِيَ بَيْزَوَاءٌ لِلنَّازُرِينَ در این مقام آیت نمر چونتیس نتر آیت نمر اکوان بوری رَبَّنَا خَطَایَانَا اِنَّا نَتْمَوَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَایَانَا نَكُنَّا وَالْمُؤْمِنِينَ آیت نمر اک دې بیانې کې ساحران سره مقابله د موسی علیہ السلام او اجز داغو او داغو ایمان قبلول بیا مقام رابع ایت نمبر 41 او ایت نمبر 68 اوهینا الی موسی ان اسری بعاد انکم متبعون حکم د حجرت کېږي بني اسرایل او تان د بنی اسرایلم د مصر نه وتلل انصر عباد انكم مطعون ده فرونیانو هم وتلل او ده فرونیان چې ده په سمندر کې غرق ایدل دا سرور مقامت دي چې الله رب العزت د موسی عليه السلام واقعه کې ذکر کین اصل مقصد الله کریم تسلیور کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا زمان نبی دعوت به ور کې پښان د داوت د موسی عليه السلام اغه الله سره کلام کړ سر او نتبوم الله سره کلام کوي او هغه باندې فرعون اعتراضونه کړې او زمان نبی پتامن ابوجاهن اعتراضونه کوي او بیا موسی علیه السلام سره ساحر مقابله کړی و د تا سربم دمکی والے مقابله کوي د ک څنګه ساحر مسلمانانش له زمان نبی داسسته دشمنان دمکی وبو مسلمانی غین اسلام بقبلې څنګه فرعون غرق شو داسې ابو جہل هم غرق کیږي دغه تبا کیږي ابیا سروم مقام کې حکم د حجرت زمان نبی څنګه موسی ته حکم د حجرت شاو مصر پریښو مدین ته تللو زمان نبی تبوم مکه پری دې مديني تبزي دا څنګه موسی السلام واپس مصر, مصر فتح فتح تر راغې مصر فته شو داسې بته واپس مکه تر راځي مکه په فته کیږي دته لګي کی ترې قاعده تسلای چونکه دا صورت روان دي تسلې پسی رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې آیت کې تسلې ملاويږي او دا داوودو صورت ته واذنا داربک موسی او کلا چ आवाज کو ربک صارب موسی چاته आवाज کو موسی ته आवाज کو نادا فعل او کلا چه اوازو گسته اربو موسی سلام در نو نا دا جواب ندا واری تالیبا نا دا سواری جواب ندا انیتی القوم الظالمین دا جواب ندا که انیتی چلار شدتو اے موسی قوم ظالم تا قوم چې په پزانی ظلم کرده ده سر الفرقان کې الله فرمالی وو ک ذب بیا نام زلم سو زمونږ د تونو تزیب کول دا د زلم یو جز د تذب کول کې ډیر زلمونه فرون کړړی وو بنی اسرائیل غلامان جوړ کړی وو اولاد اوات دی قوبر اسلامو داغو ماشومان بچی زبه کړی وو او دغه رنګې کوفرې کړړی شې کړی وو بډیر ظلمونو کې مبتلا نو از ظالمین قوم فرعون د ظالمانو څوک دی الله فرمایي قوم فرعون چې قوم د فرعون دي الایت تقون د دې ته لګيږي د موسی علیه السلام د تمامو تکریرونو خلاصا د تمامو تکریرونو نه جوړ د دې دا ته لګيږي د تقوا ورکو الايات تكون على ايدو ځان بچي د کفر او د شرک نام یو معنا بیا معنا الایات دقون ايدو ځان بچي د ظلمنا چې بني اسرایل باندې ظلمونه کوي او دوه احتمال داده چې الا حرف تنبيه او شرحه جامي کې لیکي کل کله ناکله د الا حرف تنبيه نه رسو حرف ندا او منادا محذوف کیږي ددلته کوم حرف ندا او منادا محذوف ده او اصل عبارت دا ده الا يا قوم اتقون الا يا قوم اتقون دا دا سیده لکه الا يسجدو اصل کې و الا قوم اسجدو قال رببني اخاف ان يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فارسل ال هارون درخواست د موسی علی السلام رب ته محتاج دی خان الله ورته حکم کو انیت القوم الظالمین اعتراض کوم چات آسان شی اگدا چ الله فرمایل اے موسی ورشا نو بیا د ټال مټور سر ضرورت ته بیا اخو فوراً طلب پا کر دی کیا نا موسیٰ علیہ السلام فرمائی ربی انیہ خاف ون یو بھائی دا تال ما ٹھولنے دی معارف کې کی مفتشفی رحمہ اللہ علی کی کې سو چینوے کی وفات تے خواہ مفتشفی رحمہ اللہ نہ تیرہ سو بہانوے کی تیرہ سو چینوے کی ابن عاشور وفات تے ابن عاشور رحمہ اللہم یو تفسیر دی اگې تللې کې التحرير والتنوير د امام ابن عاشور رحمه الله 1396 کې وفات ده مفتي شفي رحمه الله 1392 کې وفات ده مفتي شفي رحمه الله معرف القران کې لیکي د دې آيتي کریمه په تفسیر کې یو مستقل عنوان لګی چې دا ټال مټو نه دی بلکې معاون طلب کولې زبر دعوت ورکوم هغه به زما انکار کړي تخذیب به کړي دا ایسره زما ځلمزورې کیږي زما جبه بنه چليږي لہذا تایید د باری او تن پکار دی چاغه ما سره ای هغه خبرو د خبره تایید کین ماګه سره زما جبه چليږي آله موسی السلام فرمایئ رب ا زمار با ان یا خافو بشکایریګ منوکذبون چه ما ته درغ جنو وی زما تکذیب وو کی او چې تکذیب که زما و یزق تزیب اثر به کېږي په زل باندېتهجو تغذب اثر به کېږي په زل باندې او زل چې تنګ شوو داغصر به کېږي په جواب او دا خبره ظاهره ده چې دعوت کېږي په ج نه جربه بهه چلږې چې زلکو لاوي زره بهله کولاوي چې تسبق موجودیم هرګله چې تذب شو نظره تنګ شو چې زره تنګ شو جبه به با نه چلیږې نو دعوت به کمه حقه ان شي ويذيق او تنگ بشي صدري زما زلو ويذيق او تنگ بشي صدري زما سينام ولا ينطلق لساني او نبه چليگ زما جبا لهذا فارسل الى هارون فارسل پیغام اوليگا زما رو هارون والسلام تا مزهري لگی چ لس قالد موسى عليه السلام نو مشورو فارسل پیغام اوليگا نو معلومه دا شو چې معاون طلبکول په دعوت د توحید کې د توکل نه خلاف نه دی د سنت د انبيیاءو دی دغه وجه چې موږ د مدارس یو اول محتمیم بل نائب وی دا نائب چې نو دا معاون دی دا اول محتمیم ولهم علی ذنب فخافن یقتلون او بل خبره دا هغه ما باندې قصاص دی بدله دا ولهم اوداغه علي په ما باندې زم پون جرم دي داغه پنيز جرم دي حقیقت کې جرم نه دی ښا او هغه جرم څه دي نو تاسو سورته قصص وګورایو سورته قصص غالبا شرمه سي پاره وي سورته قصص آیت نمبر 15 ودخل المدينه تعالى حين غفله من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان موسى عليه الصلاه والسلام فوخذ قال لي كبار رواه على حين غفله عند القيلولته كمثلان طول یا حین غفلتنا مراد بعد صلاه المغرب ادروټه واخو نو پتہ کې وخت کې بار راوت چګوري فوجد فیها رجلین دوه کسانی بیا مونتلیو مصری دی او دویم اسرایلی دی یقططلانچ یو بل سره ختیو جنگي گاو هاذا من شیتہی دا یعود قبلی د موسی علی السلام نه او هاذا مندو ویه او دابل چو دا موسی علیه السلام د دشمن د قبایل نوې نه قبطیو فاستغاسه الذی من شیتہ فریادو کو منګری د موسی علیه السلام موسی علیه السلام تعالی الذی من ادوی پاکس من شقد دشمن نو موسی علیه السلام راغې دواله آزادون فاکزهه موسی موسی علیه السلام موټه بنک او غندې راوچو فقزا علیه غمرش موسالس رحمت الله والسلام انداز اوله ګول د خډیر به غیرت دی په اوسوک باندې مرداري کی جو قال ها ذمن عمل الشیطان موسالس نو فرمای ال ها ذ دغه مقتول چې ما وجل دی من عمل الشیطان د شیطان د کارن دی نه دی نسبت اگر تحقیق یو توجیدا من عمل الشیطان وی کله زما عمله زیات ده زما عمله کې لسکې سان دی زما عمله کې شل کسان دی او د شیطان په عمله کیون او ده شیطان ده عملی کست دار الحرب کی وجل د جائز دی او مصرم دار الحرب بکنه او ده جائز ده انهو عدون بیشک ده دشمن ده او مظلن گمراکون که مبین محکاره نو کبتی وجلیو او بیا دا خبر فیران تو رسیده نو مصالح سلام بیا داغین روس ته مدین تلل واپس کی ور تنبوت میلا رسالت میلا شو نوې فرمايل چې زما را په ځا چل ته کی زم ولهم علی ذنبن ضوف ما من انتقاص تی بدله ده فاخفو زیریق من یطلون جما با د قصاص په وجه اوجنی معلوم انداز بچی ما تحت الاسباب خوف دا بشری تقاضا ده خان ما تحت الاسباب خوف ما فوق الاسباب خو او یره چې دین هغه عبادت ته هغه صرف د الله نه کوي ولهم او داغه علیه په ما باندې زمون جرم بدله دا قصاص دی کیپتی می وجل دی فاخافو یریکم یقتلون چې ما بوجن قال کلا فذهب باياتنا انا معكم مستمعون الله او تو فرمایې هیڅ چریدا سني شکی دې تانی شی و جلی لہذا تمل کرے گوختو فارسل الی هارون نفذ حب اب ایتنا ګڼ ورشي اوردا تسنیه د خان ابازو ملکی چې د بطور التغلیب و بخان ځکه په هغه وخت کې هارون السلام نو هارون السلام بخو ورستو هغه تنبوت ملاویږي قال الله فرمایل کلا حجرن شګیدې دا سې کتابونه دو غالب شي فذهبوا دواره ورشه بیایاتنا زمون په معجزاتهم داغه معجزو په ځبان دی داغه په زنګ نو کې به یارو ورځيږي بیا به تاسو نه یریږي ان ماکم ز تاسو سریم مستمعون اوریدون کې ساسو فریاد اورم ساسو دعاګان یا ساسو دعوت اغه تا اغه اورم فَأَتِيَا فِرَعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نولاد شهر دوالا فرعون تا فَقُولَا دوالا غُطَو وَإِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ يقیناً منكي حر يو راليگل الشوئے ده, ده, ده رب العالمين در طرفنا اعتراض وارده کی چود دو دي نو رسول پزمان در رسول پا جواب آسان دي چې رسول چې دینو دا فعول وزن دی او د فعول په وزن چې کوم ای نو دا اطلاق واحد کیږي کی او په جمع باندېم کیږي داوند لپاره دا استعمال کیږي فاتیا ورشه دواړه فرعون تا فقولا هو انا رسول رب العالمين مونږ رسولانی د رب العالمین د طرفنه مطلب دا چې دوه مقاصد دګه داवत ته او تپېشکای یو مقصد دا چې موږ د الله قاصدان یو الله کریم صاحب د حدایت د پر را لګیو ادوی مقصد دا چې ان ارسل دا دوی مقصد دي بنی سره بني اسرایلو لګای نور د قران کې مفتی شفیع رحم الله دکي دیمامي قرطبي رحم الله په حواله مفتی شفیع رحمه الله 192 کې وفات دي امام قرطبی رحمه الله 671 هجری کې وفات دي دغه ومی صدې مفسر دی ابن کثیر نامخې دی پیر شوی دی ځکه ابن کثیر 774 کې وفات یغاده اتمې صدې دی امام قرطبی رحمه الله دغه مې صدې دی د ماریجو قران کی مفتی شفیع رحمه الله د احکام القرآن دوه امام قرطبی رحمه الله په حواله لګي چې د بنی اسرائیل اصل ملک چېونه هغه شامو او دو شام فرعون نپری خودل ودایو الوی ظلم کوا فرعون و بنی اسرائیل و باندی چاہ خفل ملک تین پری خل نو ان ارسل معنا بنی اسرائیل زمونگ دویم دعوت دادے چھو علیگا مونگ سنا بنی اسرائیل تفسیری مظہری کی لگی بار سو پچیس کے دے وفات تے تفسیری مظہری کے قائصنا اللہ پانی پتک رحمہ اللہ لگی چھو پتا کے وقت کی دا بنی اسرائیلو تعداد چونو اغد چھے لاک اسی ہزارو او باز معرخین لیکی چھے لاک ستر ہزارو. دا تقریبا سکم ولک بنی اسرائیل بنی اسرائیل سکم ولک بنی اسرائیل فیرانی سار کریو اب آغو بے ظلم کاؤ قالا علم نربی کفینا ولیدا ولبستفینا من عمری کسنین ویم مقام دواقید موسیٰ علیہ السلام آیت نمبر 34 پوری به دا غالبا یا 33 پوری و نزاعه فیزاه بیزاه للناظرین آیت نمبر 33 دی ددویم مقام دی دګ باندې ګډه فرعون اعتراضات او موسی علیه السلام د معجزات تذکره تسلی دا تذکرہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زمانه بي څنګه موسی علیه السلام باندې اعتراضات شې دي په تابوم کیږي هغه صبر کړی او ته هم صبر کائ اغلالا موجيزي ورکلوی اطالبا موجيزي در كين دا اغلالا موجيزو واجباني دير مسلمانان شل اغلالا موجيزو واجباني مم مسلمانان شل اعتراض فرعون قال فرعون ألم نربك فينا وليدا ونبست فينا من عمرك سنين آية پالنا ندش وستام ألم نربك آیا پالن نده کرنی مونگا ستا فینا فی بیتنا مونگ ستا تربیت نده کرنی زمونږ پا کور که ولیدن حالا کونی که په داسې حال کې چه تا وڑو که وی ماشون وی دا پیو پا موده که وی نکم بچه چه دا پیو پا موده کی رای تا ولید وی لگی وڑو که وی آو ستا تربیت چه ده مونگ کرده او بیا شاهی محل کې ساتربیت مونږ کړی دی ولا بیست فی نعه من عمرک سنین او پادشاهه ته فی نعه من سرا من عمرک استاد عمر نه سنین ډیر کلونه ډیر زمانه مونږ سره ته پادشاهین مزهري لیکي چې سال موسی اسلام د فرعون په کور کې پادشاه و خان نو ډیر چې دا پوره شلو نو بیا کیپتی به غیرت یې مردار ک بیا مادیان تلار مادیان کې لس کال تیر کړه صالح کال واپس را روانو په کومي تور کې ورته رسالت ملو شو صالح تو کال په عمر کې او بیا د صالح تو کال نورستو 80 سال موسی علا سلام ژوندیو 120 سال عمر کې وفات شو او په اتیاو اتیا کالو کې د سلیح تو کال نو رسو چې کوم اتیا کال دی په دې کالو کې موسی علی السلام سال چې د اقتیان له دعوت ورکړې دی او 50 سال چې بني سایل له دعوت ورکړې دی ها دا لوم اعتراض دی خا. او دا اعتراض حقیقت کې شوبه ده شوبه پیدا کول اول اعتبار سره فرعون تحقیر د موسی علی السلامم کوي چې ما سره وډو کې لويشای زما روتای دې وړللی دا زما مالګه دې وړللی دا زما بدې استعمال کړې زما قوت استعمال کړي تنمک حرامای وکړ دا چې زما خدمت وکړي زما محکوم شي زما تابې شي موسی علی السلام سره مناظره شروع علم عالم نربک فینا ایا تربیت نه نکڑے مونگستا فینازمون بوکور کی ولیدن چت وڑو کیوی ولا بیس تو قاد شیفینازمون من عمر کا ساد عمر سنین درکلنا مزریلی کی چتیس سال نو دالمن بش باب ادق فرعون اس دیم شو با وفعل تفال دکلتی فالتوان تمنل کافرین اس فرعون چ دینو دو فعلی یفعلوا یا دفعلی گردان شروق وفالتفالت قلتي او کله دې تا کار خپل التي ها کار فال ته چ تاکړو وانت من الكافرين او طيبنا شکران نو وفالتفالت قلتي ده فعل وزاحت پر نه کې چې فعل يفعل زو تای فعل وزاحت پر نه کې د شبيب ادا کور د او مراد د فعل قتل د قبت دي وفالتفالتك التي تاكارم کنه دې نو چون کې ورساده کې پتی چیو اختلاف فرعون سره پیدا شوی کتاب زمون قاتل نه دنيوله داغول ندزان بچکول د پاره فرعون مبهه خبر وکړه وفالتفالتك التي ادمه خبره دادا چې دروع او دېر وجه ذ قتل تسرین نقلخان زکه پرعیت کې انتشار پیدا کړو دا اصولم دای چې بادشاہ په داسې وخت کې بیا د انتشار نه د بچاو د پاره ذ قتل تسرین کې ز قتل صرف انتشار راځي وفعلتا او کل دیتا فالت کلتی کار خپل التیه کار فالته چې تاکره وانت من کافرین او تیم منل کافرین دنا شکرنا مفسرین لیکي چې کفر بالله مراد نه دي کفر باللہ مراد نید چاکہ اسلام مقابل دی زکر فیرون کو کفر نه جنی کفر خواق سڑے پی جنی چاکہ مسلمان ویم نو کفر باللہ مراد نید نا بلکہ ناشکری مراد نید چه تا ما اوڑو کیا لوی کرده از زمان کور کی تعدیر شکا نتیر دی زمان خوراک دی کرده دی زمان کور دی استعمال کرده دی اوست مک حرامی کئی ناشکری ته يوم انا او یا کافرین نو مراد ا كافر دې چې کوم کس د فرعون دین پریک دې د فرعون باغه تا کافر وي وانت منل کافرين ته تا کافرونه چې تا زموږ دن پریک دې زموږ مذهب دې پریک دې قال فعلت عذ وانا من ازوالين جواب د شوبهم دلمنه شوبې جواب او د دوی می جواب چي دې اغا فرارتو منکم لما خفتوکم دی دا اصول دی چکلہ پیغمبر مانے اعتراضو نوشی نو پیغمبر جواب ورکې خان زیو دو تایدات تاوست پیشکوم سورت یوسفو گو رئی پیغمبر مانے چکلہ الزامو لگی او اعتراضو شی پیغمبر جواب فورن ورکی دولس مسیح پارا یوسف آيات نمار 25 وستبق الباب وقدد قميصه من دبرين والفيا سيدها لدى الباب وستبقا ديكي صنعات اللفت دوانا بيو سيغا ذكر خبر اپري خدا چه متكلم دا مخاطب پا دي اعتمادو كي ودوانا يوزي ذكر نو یو ګنا طرف تمندوی بل د ګنا منډوی دواړو منډکلا دروازه تا وقدت قميصهو سرګ زليخه قميص د يوسف عليه السلام یا يا بشقينه من دبرن درستو نه او الفيام وجدا سيدها بيامنتو دواړو خوند زليخه لدل باب عند الباب دروازه سره قالت فرعون زليخه ما جزاؤ سذا سذا من د هاغه سړی اراده بیا نه کا اراده کوي ساده خزی سو اند زناو الا ان یس جن مگر دا خبره چې جر کې بند کړی شي چې نه وي خان غیرت کرا شه زما د محبوب چرته ون وجني دی و جنا د محبت په وجه انتخاب پخپلو او عذاب نلیم یا لګ ډیر او سو صبرې قال هي راودتنی ان نفسی ګور الزام لګیدا یووسف علی السلام یوسف علی السلام فرمایل ہیرا ودتنی دی دوکا کڑی دما سرا نفسی عن قلبی وشهد شاهد من ان لها یو تاید داشو کتاب استریکی کې انام آیت نمبر 77 مو وګورای سورۃ یوسف قالوا ان يسريك فقط سرك اخلوه من قبل فسرى یوسف نفسه ولم يبدها لهم علأنتم شرم مكانا دلته کوم الزام لګیدل په یوسف عليه السلام د سرق سره کې الته الزام د زناو لګیدل د دلته کې الزام د سرقې لګي دغلا الته یوسف عليه السلام جواب ورکړي دلته جواب نور کوي خبره قابلیت اعتراض ده خان قالوا ان يسرق د یوسف عليه السلام رونو وي ان يسرق دي بن امين خلا کړی دا خبره سه ده نقصان نه ده ده اولاد رحيل طول غلاګر دي نو سبح بالله يوسفم غلاګ کړي وا فقط سرقام يقينا غلاګ کړي وا اخو له له دو من قبل فوخه زمانہ کې هغه وروخه مخامه خو يوسف عليه السلام فسرها يوسف في نفسه فسر جوابها يوسف في نفسه پټ کو جواب داغي يوسف عليه السلام خپل پزړګي ولم يبدي حاله او ته ښکارا نک نو ګورم موسی علی سلام د دوه اعتراضونو جواب سورۃ الشعراء کې ورکې ا یوسف علی سلام دلته کې دوه اعتراضونه دي یو اعتراض جواب ورکاو د بل اعتراض او د الزام جواب ورکاو تفصیل بدلته کې بیانې کې ان شاء الله خپل پځای کې جواب پدی ورکاو نک جدت قط رحموا قط رحمای په ځماندي جواب ورکاو قال فالتها اذا وانا <هو> من ازوالين آیات کریمه د مشکلات القران نه دي عنوان د آیات جواب دروم باندې شبهه دروم باندې شبهه سوال علم نربك فينا دا دالوم باندې شبهه اوومنه اعتراض چې فرعون کړه موسی علیه السلام دغه جواب کې فرمایي فالتها انا ددم شبهه جواب دی دسمه د دویم شوبه وا فعل تفالۃ کلتی فعلت, فعلت ان من القافرین د دویم شوبه جواب دی او دلمنه شوبه جواب وتلک نعمت تمنها علینا بت بنی اسرائیل دلمنه شوبه جواب رسو دی دا جوابات دی د دوازه شوبو په طریقه لوف نشر غیر مرتب قال موسی علی السلام فرمای الفال تو ها ما دا ها آگاه کار اذن پاغه وکي و انا من زوالین زته خبرونه زوالین انبیاء خو ماسوم دي پیغمبر ته څنګه د زوال نسبت کیږي موسی السلام ځان ته څنګه د زوال نسبت وکړ په دغه وخت د د مشکرات القران نه مختلف جوابات تفسیر کبیر لیکي سمزهری لیکي رومانه جواب دی چې مینا زوالین نه مراد زنه خبر او ما ته پته نه وا چې دا کپتی زمو په فلمانی مرداري کې دمر کمزورې دی به غیرته دی چې اوسوک مانی مرداري ټیګه کنا دا قتل خطا شو او قتل خطا کی ګنا نه قتل خطا کی ګنا نه یو جو جواب دی ادم جواب دی چې مینا زوالین ما ته خبر نو مې چ کتلوم گنا دیم زګا ګونا معلومیږي په وهی ګونا معلومیږي په وهی او دغه وخت د موسی السلام عمر 30 سال د نبوت لا لاندې ملاولس کاله رستوب بنبوت ملاویږي مدین ته بځي واپس براځي کوی تور کې بنبوت ملاویږي په دغه هېت راتلو سلسله نو جاری شوي دیو جنام موسی السلام فرمایل وانا من ازوالین زدنا خبرو نو مته دا خبر نو چې قتل ګناده زکه د ګنا علم کیږي وایي سره اډو وهې سمسنه چې دین واقع وروسته شروع شوي دا, دا یاد تاس شو لکه سوره زوحه کې الله فرمایي ووجدک ظوالن فهدام زمان ابي الله بیا منتظر ظوالنا خبرام نو نتات لارو خلده وې په ذریعہ وې نور عقلي تنا خبر وي ته علم نو چې کتاب څخه دی او تفصیلی ایمان سیشه دی وحی راگلا په پزریا د کتاب وضاحتو شو او تفصیلی ایمان وضاحتو شو او درم جواب داده چیدی طویلی کی گی اجتحادی خطائی اجتحادی خطائی زکا موسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم اقیف دی پا دار الحرب کی وجلی دی دار الحرب کافر وجل دا جائز دی لیکن د الله دا حکم نیمخ کی وجلی دی لکه یونس علی صلوات و سلام ده الله تو حکم نمخ کی دنیو علاقه نه وته دغه خطاف الاجتهاد ولیکيږي او په دې قتل د قبطی موسی علی صلوات و تا یونی کی ملا وشوې ده خان سررم جواب تفسیری مظهری لکې قایسنا الله پانی پتی رہی مولا فرمایي چې جما اقدام چې او ناغس الحوام زما مقصد داو کم دا هو چې صلح وکوم د قبطي او د اسرائیلي په درميان زما دا مقصدو چې صلح وشي لیکن اتفاقا اغه صلح چې دینو غلطه طرف ته لاړ او ما نه چې د قبطي مردار شو نو ابتداء اعتبار سلام زما اقدام صحیح روانو لیکن انتها اعتبار سره چې ده خطای وشو تصور یې کنه ا جواب چده ما وقتی تبصیر المنیر کتم وحبت زویلی رعی مولا اغا فرمائی کدل تاکی زوالین پا ماند نسیان دی دا خستا جواب دی زوالین پا ماند نسیان دی او دا داسې شو لگا اللہ بل جاکی فرمائی انتظل احداؤما فتو ذکر احداؤما الاخرام که ناسیه یه رشین و ذاکره دی برطیع داکی کافرارته من کوم ل مااخ تو کوم په حبللي رابي حجههې ام المور سلین نزه په جلته لاړم فارویللی کېږې تو ته خومونږ د ادب معناکیخه د کفرته کې نسبت پ ته شوی دی ده داسی کا چې په جلتهړم مړ د دی نه حجرت دی معمی سر پرېخ مدین طرف ته لاړم د تاسو عالم مااخف تو کوم کله چې او یار ما تخت الاسباب خوف مراد ده فوحبالي ربي حكم و من المرسلين لما خفتكم فوحبالي دهك اندماج ده لانم مدينتا لسكالم ترکل واپس رالم کوئی طور تراؤ رسيدم فوحبالي ربي وحبق ما تازمارب حكمان مضبوط علم حكم نمراد مضبوط علم ده داس علم جاغب حكمت سرم مضبوط وی و او اوزی و گرزول من المرسلین د پیغمبران و نام و تلک نیمتن تمنوها لیانا بتا بنی اسرائیل داوز دلوم بنی اعتراض جواب دلوم بنی شو جواب چې فرعون ویل علم نرب بکفینا ولیدن ولبستفینا من عمری کسینین دیر شکال دی ما کرا تیر کری دی نمک حرامی کئی اس بالطرف تطلبانی موسیٰ علیہ السلام داگی جواب حکیمانہ اسلوب سره ورکی حکیمانہ اسلوب سره وتلک نعمتون دېقدر احتمال دین اول احتمال دا چې دې تویل کېږي اقرار د احسان تا کرام دېش کانه تیر کړی دي چې احسان فراموش نیم بلکې استاد احساناتو اقرار کو واقعي دا غشنده تا کور کې ما دېش کانه تیر کړی دې تابن اسرائيل وجل دې دا غلامان جوړ کړی دي اوونه دي درانت درانه دران کارونه اغست دي لیکن تا مال آرام راکړې دي از ستا پکور گیم دی راومه نو په دې صورت کې استفامه تقریری دی ښا وتل کنیمتول کې استفامه تقریری هنې احسانات ستا منم وتل کنیمتول واکي دا نعمت چې تکمځوتاي وتل کنیمتول او دغه نعمت چې تا کرمه جون تیر کړل تمنوها که تز باتی پو باندی ان ابت تا بنی اسرائیل باوجود دادی چې تا غلامان جو کردی و ده بنی اسرائیلونم او زدی غلام کردنی زدی اخپل کور که ساتلی یو مانا داشو نپدی صورت که استفامی تکریری شو خوا او دو یو مانا و تلک نیمتون و تلک نیمتون استفامی انکاری ده توجه استفهام انکاری داس نعمت ته وتل کنیمت استفهام انکاری داس نعمت ته س تر بیت ته کته از خپل فکر کې تړلې او بل غرت تا زما قوم نه غلامان جوړ کړي دي دا زما قوم غلام کړي دي زما د قوم ما شومان به چتا و جلي دي ما شومان به چتا زو کړي دي داس نعمت ته چې زما قوم په پریشانې کې او ځکه زما د قوم پریشانی دا زما پریشانی ده دغه وجه د چ مشهور متن نه من اوهین قومه زله چدا دچا قوم سپکشي دیم وسره ذلیل کیږي کنه په صورت کې صفه مې انکاري ده یعنی انکار د احسان نه کته ایس احسان نه رې ګړې بل کې انابت بنی اسرائیل استعبت بنی اسرائیل تا غلامان جوړ کړو د بنی اسرائیلونو او درمه توجیه دا ده چې ظاهرا اقرار نعمت ته زکه فرعون د موسی علی السلام تربيت کړو ظاهرا اقرار د نعمت شو او حقیقت کې انکار د نعمت ته زکه فرعون ظلمونه کړیو قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات و الارض وما بينهما ان كنتم موقنين درمه اعتراض د فرعون دټایل کېږي چې په توګه تحقیق اعتراض د ته چې رب رب زه ته په دې دعوت کې دا رب ته سوو بیانای او انا فرعون رب العالمین سوو د رب العالمین یاسی شه د رب العالمین دا استفهام چې دینو نو په غیر ذی عقل سره امام رازی رحمه الله د دینه استدلال کوي چې دا سرګند دلیل به د خبره کانل من الدهریه فروان دهریو الله د وجود منکرو قال فرعون و ما رب العالمین سوک دی رب العالمین قال رب السماوات و الارض و ما بینهما ان کنتم موقنین ها ادا قال فرعون ما رب العالمین کله چې فرعون ته په توله گیدا چې زما د اعتراضات چې دین وغه بیکار لاله او هغه اعتراضات چې ناغه پزات د موسی علیه السلام باندې وو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تعالی کہ زمان نبی ستاپ ذات باندې موږم اعتراضونه کیږي رنگا رنگ اعتراضونه لیکن کافر تو موقع نه ملایږي ځکه د انبیاء ژوند د نمو نموخ کوم پاکوی د نبوت نورستم پاکوی لهاسو د پیغمبر ذات نشانه کولې نشي دغه وجه دا چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل لقد لبست فيكم عمر من قبل افلا تعقلون اے مکیوالو ما پتاسو کې ډیره ژوندۍ ته راکړې دا اقل ناکار ناکله ا زما په زندګۍ کې چرته دروغ وو ماسه د جنون کار کړی دی چې تاسو ماته کاذب وای تاسو ماته مجنون وای تاسو ماته شاعر وای تاسو ماته ساحر وای نو هر کله چې د وئ اعتراضات د فرعون به فعیدې لاړل نو په دعوت باندې اعتراضونه شروع شله او دا اصول دی دا باطل پرستو چې اول له دای په ذات باندې اعتراضونه کوي چې داده داده داده داده کله چې هغه کار آمد ثابت نشي بیا باطل پرس خلق د دایي په دعوت باندې اعتراضونه شروع کړي نو په دعوت باندې اعتراض قال فرعون وما رب العالمين رب العالمين سوګ ده موسی عليه السلام ته مو کوم لاوا شو ځکه اصل خبره خو دغه وکنه ده الله د ربوبیت دعوت ورکولو قال موسی عليه السلام تفصيلي جواب ورکیم کله چې یو جواب ورکې فرعون دنګنه وکي بلې اعتراض وکي موسی عليه السلام دا غږ دنګ جواب نه کی بلکې و ما رب العالمین جواب کین که تاسو خیال وګورئ په دریو مقاماتو کې فرعون څنګه کړی دا چې موسی عليه السلام جواب شروع وکړ رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين نو فرعون څنګه وکړا قال الی من حاول ولا تستمعون فرعون غیر چا په رچسوګه او ته وی الا تستمعون تاسو اورئ موسی عليه اړو پروا نه اګه جاری جاري وسات قال ربكم و رب ابائكم الاولين داغه و ما رب العالمين جواب دي کله چې دا پوره فرعون بیا دنګ نه وکړه قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون موسی عليه السلام دوی دنګ نه پروانه دا کړې اخقد و ما رب العالمين جواب ورکې فرمایې قال رب المشرق و وما و ما بينهما ان كنتم عاقلون بیا ورپسې د فرعون بد اخلاقی دغه قال لا ين تخذ إلها غیري لا جعلنك من المذونين داد باطل پرستو کار دے چې کله په ذاتمان اعتراض وکي او موقع ملا ونی شي بیا په دعوتمان اعتراض کوي چې بیا موقع ملا ونی شي بیا په دخلا کې شروع کی او نو عز فرعون په دخلا کې قال لا اله الا انت خصا اله غیر لا جعلنك من المذونين قال موسی علیہ السلام فرمایا رب السماوات والارض رب العالمين پیږي نهي رب دا اسمانون دا رب دزمك دا وما بين هما و دا غسسونو چه ده پا در بيان کدين كنتم مؤقنين کچرت يقين لرون کیا قال لمن حوله ولا تستمعون فران تبتاو لگه دا رب السماوات نيم زخ رب الارض نيم زخ رب ما بين هما نيم دا دعوت خود موسى السلام زما قوم بالطرف داري یو دم دنگن ايو کلا قال فرانو بطور تعجب لَمَنَا غَاءَ چا ته حوله چې دا غنه گیر چا پیرو الا تستمعون آيات سناوري جواب د موسی چې ما ورته رب العالمین سوک دی فکار داد چې دی و چې رب العالمین فرعون دی فکار خدای نو ځکه زما په خوره دی ګرځي د مصر کې دی زه د مصر بادشاہم انا ربکم الاعلى او د خو چې رب السماوات والارض وما بينهما ان کنتم موقنين قال ربكم و رب ابائكم الاولين موسا علیہ السلام د فرعون کلام کټ کوم او دلمبنی سوال جواب جاری ساتي قالا موسی علیہ السلام فرمایل اغه رب السماوات والارض چې کوم رب دی اغه رب کوم تاسو رب دی و رب وا بایکم الاولین تاسو د زړو مشران رب دے او کی مشران دی او ابایکم الاولین کې د فرعون مشران دي او هغه وخت د فرعون وجودم نو په هغه وخت کې اغه رب قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون فرعون بطور मजाक وی او الا دا اعتراض چ دین دا بیا په ذات باندې دی قال فرعون ان رسولكم الذي بيشك استاس رسول هارسل اليكم چ لګل شو تا است لمجنون خامخالی ونه دی د دې کیفیت تا وګوره د دې خبره ما تا وګوره ما دخلت کینیا پاسی غلامان مات سره ولاردی خادمان زما دي حکومت زما دي او د ما سره خبرې کولو نه راپورته شوی دی چرته د دته بدخلقی وی لیکيګي تهمتون لگول الزامون لگول قال رب المشرق والمغرب موسی السلام د دې پروان نکله بیا غد جواب جاری اوسات وې فرمایل رب ده اسمانون و رب ده مكي چه ده ساس و رب و ساس و ده مشران و رب اغا صرف پوری ده پوری موقوف نده بلکه رب المشرقون ده قال موسى الاسلام و فرمان رب المشرق والمغرب رب ده مشرق و رب و ما ده مغرب وما بين احمد ده پدر ميان كي چه سده ده طور و رب ده انكون تم تاقلون كي چرت تاسو عقل نكار اخلاي و انكون تم تاقلون كي چه ده پا دمانا چکم اعتراضون شو داغهم جوابو شو یعنی الائ لمجنون ارسل اليكم لمجنون د دېم جوابو شو حکیمانه طور سره چې ساسو اقل شته دی دا سي پرزور دلایل سره چې کومه مساله بیانو ما او ډېر په بہادرۍ باندې لګایما دا بہادر کس کول شي دا مجنون نشي کولای قالا ولو جيتو کې بشئ مبين آیات پاتې شو قالم دا جوابو شو فرعون نوځ دمکاني ورکیه جاهل سره چې کله مغلوب شو نو هغه دمکاني ورکی جاہل قال فرعون اؤمنوا لئن تخصا الىه غيري كوني وتا اي موسى الهن معبود غير امن الاوا لا اجعلنكم ضرور زب تاو غرز من المسجونين د قيديانونا زب د قیدیکم زب د جیل کې بندکم او المسجونين الالف لا محدده معبود فالخارج قيديان وو او ركن او دا خطرنا قيدو د فرعون او تنګځي چې بای کې به مجرم نه ودرېدې شو او نه به چړلېدې شو نه به بار وته شو نه به لاسونه بره کولې شو تنگځي کې به بند او خپل کې لاسونه کې به ورلا میخونه ټکول او طورت یا ربابا داځي ځي کې به بندم نفرون ویلائن تخستا كونې و تا الہن حدار د بندګې غیر ایمان الوالا جانل نه کانو زباو ګرځم تامين المسچوني د کې ديانو نه موسى علیہ السلام دقت نہ کم زیرےگی ورتا فرمائی اولو جے تو قال موسی علیہ السلام فرمائی الاولو جئتک اگر چہ راوڑم تا بدليل بشیءن بدلیلین بدلیل دليل مبين دلیل مبین داس دليل چاغہ ب زمار سلط ثابتے داس دلیل چاغہ مانہ د اعتراض نہ تھی کہ چہ داسی دلیل چاگه بس ثابتی دا خبره چیز صادقیم زخپل پدی دعوت کی ریختی نیم دروغ در نویم قال فاتیبی ان کن تا من السوادیکی اعتراض اتراز دا فران قال فران وی فاعترارا بهی اغا دلیل هیز انت انتراجی ده ان کن تا من السوادیکی ان کچرتیی تا من السوادیکی در ریختنونا فالقا اصواه فورا موسیٰ علیہ السلام اخبالا مساو ورزن فا از ناصبا اغین یو اجدها مار جوړ شو مبین النحकारा موسی علی السلام ویلیو بشئ مبین دلته کې الله فرمایي سوبانم مبین دا سي اجدها چاګي د موسی علی السلام نبوت ښکارک واضحه کې ښا دلته ورته سوبان ویلی دي بل ده کې ورته الله ک جانن ولا مدبره پشان د نری مار او سوبان اجدها مر نو باز حالاتو کې بهتی اجدها جوړې دا باز حالاتو کې بهتی نری مار جوړې دو یو تدویق دا صورت ته دویم صورت دا چې صوبان په اعتبار د جوسي جان په اعتبار د منډي هرند جوسي په اعتبار د جوسي اجدها و او په اعتبار د منډي پسند نری مارو دا یو معجزه و صورت واه دی تفصیل له ونزايده دا, دا به معجزه اصل کې یو جلاللی مجززوا له جلی وجزوا اومت په دو کسم که نه نه منون کېغله جال مجززه په کار دهمنون کې اومت چې د اوغله جمالی مجززه په کار ده چې متاثره کېږي محبت پیدا کږي نوبانو مبیین جلاللی وجززوا او ننظر د چې دینو جلی وجززام هغه جمیل زپارې وه او نظ د رای بهختله سختپل اغلا سراء وقت فائزة هي بائزة ناسافة تقصبين للناظرين لبارد كتنكو قال الملحي حولو إن أعزان ساحرون عليهم درهم مقام ديتر آيات نمري كوان پورين توجه آيات نمري أن كننا أول المؤمنين دیکھ موسى علی السلام سائر سر مقابلة عداو عجزة كدل و بيا ايمان رولل دیکھ کم صلى الله عليه وسلم تا زمان بھی ساتھ خلاف بمکی والا دیر خلق را پور تکی یہ برابر تکی بل برابر تکی بل برابر تکی انجام بدای چا مومنان کی او چكم را پور ت کون کی دی داو انجام بشان دے فرعون بھی دابو جہل انجام بشان فرعون شو قال للملئ حولوا ان ذا ساحر علیم قال فرعون للملئ غتانوتا چکم پ مجلس کے نسو حوله دغن غیر چا پیر ان ھذا بشک دغکس حدا کی شارت تحکیر تدخل لساہرون ضرور جادوگرد علیمون پوام یعنی په جادوگرد که خپووا دے پی ایش ڈی کردی دا او یا علیمون ماہر دے چې دید امسانا نرے مارم جوڑی غٹ مارم جوړی او بلے گارتا لاس راو باسی غم ساجیب کیفیت سرخ کاری یریدو دغه اړیان یو خرجکم چې باسي تاسو من ارځکم د مصر تاسو نه به سېری خپل جادو سره تاسو دلته نو او دلته کې خپل حکومت قائم کیه همزه تامرون سمشورلا کوي مالا دغه کنه قالوا قومو بی ارج واخاهم مهلت ورغت تام واخاهم ور د ضرورت تام مهلت ورلورکا موږ بدلته کې تیاری شروع کوو موږ صاحب روان راځم کوو زه خو صاحب دې او د ساحر مقابل ساحر کوي اوس په نبوس په غسيږي نو د ساحر د ساحران بد سره مقابلو کوي ارجي محلت ور گدلا واه خو د ضرر لام وابعث او الگا فی المدائن بخارونو کی حاضرین جمع کون کی یا تو کا چراولی تاتا بكل سحار هر غټ جادوگر چې کوم زګې مومی د غټ وخ په والا د غټ په تونان والا هر غټ جادوگر دی راولی عالم چې خپ وي خ ما هره ای هغه درا جمع کی فجمععه سهرات ال میقات یوم معلوم جما کړل جادوګر تمام جادو جادوګر د مصر نریو کو ګټو ځهر څنګه هغه ټول راجم اسلو سوره توه ایت نمبر 59 په دې ولیکا قال موعدکم یوم الزینه سازو زادوادی رازداادی یوم الزینه د خوبصورتي راز سوره توهيد نمبر 59 فجميا سحارتو جمع غشله تمام جادوګر ليميقات يو مما معلوم واخ مقرر در راز معلومي تام اغه يوم زينه واخ وكيل او ويدشلر الناس خلقته الانتم مجتمعون هل انتم مجتمعون استفهام معنا د امر دي خر يعني ضرور تاسو به جمع کیږئ یو له مقابله به کیږئ یو غرت به دوه کساني ابي له غرت به او يا زره دا دوک کسان موسیٰ علیہ السلام حرون علیہ السلام او بلے گارتا او یا ذرا بلی اسرائیل مظہری لگی چی دائرہ جمع کلی سور طواحق کی لگی لعلنا نتمیو سحرہ تینگانوهم الغالبین اہل مصر په دوک قسمو یو اسرائیلو جو امکیبتیانو توجه وارن خواہ دلتا که لعلنا را گئی لکل لعلنا چونکہ پماند امید امراضی پمانه دی یقین راځي پمانه ته امیدم راځي او پمانه ته یقینم راځي نو ک چرته لالنا پمانه دی یقین شي لالنا پمانه یقین شي نو نتبعو کی بیا زمير راځي دي کفتانو ته نتبعو کی بیا زمير چاته راځي دي کفتانو ته او السحرته مراد دین چدينو موسی عليه السلام او هارون عليه السلام دی دا دواړه دی خداهم په اعتبار د شهرت اسرائیلو موسی علیه السلام ته سحره وی حقیقت دا چې هغه نو او دوه احتمال ده دی چې لعلنا کې زمير لعلنا په معنی د یقین شي په دې صورت کې بیانته به سحره په دې کې زمير راجي دي ک لعلنا بمعنى دي یقین شي نو کې بیا زمير راجي دي بني اسرائيل او ته توجه لعلنا بمعنى دي یقین شي نو نتبيو کې بیا زمير راجي دي بني اسرائيل او ته او سهرن مراد چې دي موسى عليه السلام او هارون عليه السلام یو احتمال دی دوه احتمال دی ک لعلنا بمعنى دي امید شي نو په دې بیا په نتبيو کې زمير راجي نه کپتان او اسهرن مراد چې دي تمام جادوګر د مصر دي چې فرعون راجه مکړي لعلنا دید پارا چی منگا تابداری اکلو دی جادو گرو انکانو همو الغالبین که چرتاغو زرورشلو پو موسیٰ صلاة و السلام باندی فلما جا سحراتو غرکنا چی راغنو جادو گر قالو لفرعون نو دنیا دار سلی چی که نا او بیا خاص کر باطل پرستا کس اغا اغے حر کار د دنیا په لالش باندې که نو ساہر ہوئی قالوا غويل فرعون فرعون تا اين لنا الاجرن اي مكتبس مزدوري ميدافيگي بدل د عمل اجرسن کي لکيگي بدلي د عمل تا مون کي دومر لوي عمل کو ددي دو کسانو مقابله کو لمكتبس بدل ميلاويگي اين لنا اي ويبا مون ل پاريلا بدل د عمل ان كنا كن نحن الغالبين کچرتا مونگا غالب شلو نو اگر نبی شرط یو لګو خان زګاو ته په تواک غالب نشلو نو فرون اجر سچی نو ممردار کی یوه جنا غلبي شرط یو لګو قال نعم فرون ته بالکل حرفي اجام دے کنه دتنهو کی دی ویل دي وانکم من المقربين معوضهم من اویگی تاسو تام بدله د عمل بم تاسو ته ملاویګیو مقرب بهم یی ما سره یو زیپ سیټ باندھی کنه نه پټق باندي به ډیر وی عزت بتا سول درکو و انكم ويقينا تاسبيا اذا بدا كي وقت كي غالب شعل من المقربين درتبه والونا قال لهم موسى القوم انتم الملكون موسى السلام ورتو فرمائل اوغرزو اي ساهرانو القوغرزو ما انتم الملكون غشيت تاسغرزون كي عين نو دا قول د موسى السلام دا, دا ساهرانو د زكاية لك مشكل لتاصغوري سورة عراف سورة عراف آيات نمبر ایک سو پندرح نام نمبر ایک سو پندرح قال نام وإنكم لمن المقربين فرعون و بالکل تا ستا باجر میلاویږي او یقینا تاسو به دمر تبيوالو نه قالو يا موسی ايمان تلقیام تاسو وینئ نو دا قول د سوره الشعراء قال لهم موسی القوا دا د ساهرانو د قول نو روستو دي قالو يا موسی ايمان تلقیام ساهرانو وی موسی اذو د موسی السلام کو خان خطیب شربینی لیکي استراج المنیر کی است چه دا عدب دو, دو چه دا موسیٰ علیہ السلام دا دا سبب گرزی د داو دا د دا ایمان اغووی اے موسیٰ امان تلقیا آیا تغورزائی و امان نکونا نحن الملقین یا مون مخیو گرزو دا صحر چکمی پینتری دی اغو مخیو گرزو دا صورت عارب شو توحام صورت توحامو گره تاسو صورت آیت نمبر 65 سورۃ طه آیت نمبر 65 فاجئ بهم قتكم سمات وسفوا وقد افلح اليوم من استعلام قالوا یا موسی ان من تلقیا و ام ان نكون اول من القام او موسی او هر کله چاغو او چې ته ورځه کمن ورځاو موسی علی السلام ورته فرمایل الق ما انتم الملقون الق چې تاسو ورځون کیای فالقوا حبالهم په دې اعتراض السلام جادو حرام دی موسی علی څنګه د حرام حکم کوي چې تاسو جادو ورځوي مختلف جوابات ابن کثیر لګي رومنې جواب دی چې دا حکم چې موسی علیه السلام کړی دی به حکم الله کړی دی الله ورته ویلو چې تو دو ته وایم القمانتم ملکون لهذا کله چې ورته الله وی دی بیا څه اعتراض نشتی کنه یو جواب دا دویم جواب دا ده القمانتم ملکون دا حکم نه دی بلکې اجازه دی حکم نه دی بلکې اجازه دی دې مقصد لپاره چې موسی علیه السلام ته موکه مिलाوه شي ا خپل د موجزيد ظاهر کول د پارنګ مکمل اوشي موسی عليه السلام ته دمو حکم اضافه د پارې موسی السلام هغه ته یادت ورکړ چې تاسو مسکوی نو اوګای او پاتې شوه دا خبره چې موسی السلام رد منکر نه د کړی هغه جادو کوي جادو کو منکر دی او قانون دایمن را امن کوم من کرن فل یو غیریو بيدې سو کتابو کی منکرو ګورینو په قاعده پلاس دی من کی یا دی پجب من کی یا دی ورته پزل کی بدو وی نو کله چا هو سیر کونه موسی علی السلام رد من منکر کله دی تاسو ګری سوره طهہ سورته طهہ آیت نمبر 61 سورته طهہ شبالسم سی باران آیت نمبر اکسٹھ دا ساٹھ و سرومو گرہ فَتَوَلَّا فِرَوْنُو فَجَمَعْ كَيْدَهُ سُمَّهَ اَتَامِ وَاپَسْ لَا فِرَوْن فَجَمَعْ كَيْدَهُ کَید نمورات دی جمع اکلو ساہران سمم تاوبیہ میدان تراغی اوم الزینہ کی نو اغوچی سحر کینو سحر خمون کر دی اوس موسا سحر گوری رد من کر کی گرہ قال لهم موسى موسى عليه السلام وفرماي لا غا سهرانو دا ويلكم هلاك دي بي تاسور ايجادو غورو لا تفترو على الله كذبان مايه بالله من دروغ فيسخطكم بعذاب فيسخطكم بعذاب هلاك وقد خاب من افتراء او يقينا المراد دي هاغ الله من دروغ ويم نشهر السلام رد منكر كڑے فَأَلْقَوْ حِبَالَهُمْ وَعِيْسِيَهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنِ إِنَّا نحن الْغَالِبُونِ اوغرزولي اغو اخبالي رسائي حبالهم رسائي اخبالي وعيسيه هم حمساغان اوغرزولي او دودو اصل جادو چی دین واغا پراسوو کیو خان خدا دا حمساغان حکومرت فرعون کلو چی تاسو با دا نوم ماران جوڑوائي ل فأل قلن او غرزولي او رسا يخبلي واسي يومم ساقاني يخبلي وقالو بعزة فران ستر هزار جادوگر دين تاريخ كتابو نوكيليكي والله والم نو ستر هزار جادوگر چه رسا يو غرزينو ده او یازر رسا يشوهگنا او بها ده او یازر اونا چه ده نره نره ماران جورشين ناو جا رسا يو غرزولي دا غير نره نره ماران جورشلو ناو جا خبال او جادوه او قطعه نقسميوكو وقالوا بعزه فرعون اغا جدغروي بعزت فرعون قسم ديوي بعزت فرعون باندي اغا وقت کے با نم دو برکت دو دا سیبت وقتي وخام او دو چونکی دے فرعون نہ برکت حاصل او چایت کی داگیت وضاحت کرے ان لنا لا اجرا واغا اجر دو برکتو داگی د دا حاصل اولو د باری قسم کو پنوم د فرعون حدیث کی رازی ترمذی کی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من حلفا بغير الله فقط اشرک تش قسم کو غير الله د شرک کو خر مدو قسم کو په عزت د دا فرعون دایو اننا لنحن القالبون یقینا منذر و موسی باندی فالقام موسی صا هو دلتکی فورا موسى عليه السلام موسى عليه السلام فإذا هيا تلقفو ما يعفكون ما موسولده أو يعفكون سلده ناساب آغا موسى السلام بجوزل تير کلل يو نوره کلل ما آغا سيزونا يعفكون چهو دزان نجول کريو آغا صرف يو نوره کلخا فاولك سهارتو لا او ورزولشلو اصحارتو <سلام> جادو گور ساجدین <سلام> سجدہ کونکی بے اختیارا تاسویل لی ہدایتو ناوکی فعل مجہول کی دنائی بے فائل اختیارو نی اصحارتو نائی بے فائل دنائی بے فائل دنائی بے فائل دنائی بے القیہ قالو آغو و آمنا برب العالمین شروع اکڑا دنسجدینا سجدہ اکڑا قالو آغو و آمنا زمانگی ماندے پر رب العالمین ماندے آغا وقت کھو رب العالمین فرعونو مدفد وهم رب ده هارون علیہ الصلات والسلام دی قال ام انتم له قبل ان ناذن لكم استفام انکاری فرعون وی ام انتم له خبروا مننا تاسد موسی شرعی ایمان مراد نه دی زکه فرعون شرعی ایمان نه پیجنی لکه کفر کی ماته اوس ته مخ وینو کنه وانت من الكافرین نو کفر فرعون نه پیجند دا سیمانم نه پیجنی مراد دین خبر من الی خان اباظه المالکی چی ایمان شرعی مراد دی قاله عامتون مس... له قبله آزننه لکوم فرونو وي آ تاسو خبره من نه د قبله ان آزنه لګم زما د اجازت نه مخکې قبله ان آزه لکوم داکیت چې لږې دا, دا دللی په د خبره باندې چې فرونو متاثره شو او د موساه اسلام د مجز مطلب دا چې د د میدانو ایمان طرفته پیدا شوو لیکن تور منه کو خیب شبینی ل کې ان اوله ک بیررکمون لځې یقین د ستاسو دا صحیر ده تا ته خیلی دي المه کو مسیحره چې جادو خولیدي فله سوه تعمون ان قریب تاسو به پی جن یا به تاسو پوه شي لا اوقدتی نه زهکټ کمی چې کوم لاسونه تاسو رجلو کوم وخپې تاسو من خلافین عدل بدل خیر لاس ګس اخپ او خ اخپه ګس لاس چې بالیرکل معضوره د کار نه وله او سلیاً نه تاسو اوله او لب نه کوم پ به کممزه تاوااج ټول په یوځل تا زما خبره نه د منلی زما مخالفت کړی دغس دی دغسې اوکړه ماخام ټایم کې ټول شدان ابنی کیر ل چې سار ټاییم کافرې سر ته راغلی او ماخام ټایم عالې برزخته میان ماخام ټیم عاې برزخ ک لې دا همشهدان دي معلومه دا چې شوهده په برزخ کې جونې دي دنیا ک نهدي جونددي ولو صلبنكم اجمعين فانصبكم تتاسطول بيوزر قالوا اغو بلا زهرىس پروان دشتے زک مونغ خپل اصل توا پشلوا مونغ خپل حقیقی ربو پیجندم انا الى ربنا منقلبون سوره التوحید نمبر 72 پیولی کا اعوذ بلنؤسرک علاما جاءنا لنؤسرک علاما السلام دعوت لورکو است دخته به مونږ برداشت کو لیکن د جهنم او د اخرت سختینو شو برداشت کوله قالو واگو لا زرا هیڅ پروا نشته ده ولی ځکه انه ال ربنا بهشکه مونږ خپل رب ته منقلبون واپس کیدون کیو انه نتق مو یغفر لنا اعتراض تاسو چې سحر کړي دی کفر چې کړي دی شرک چې کړي دی طولمر بی دینه کیږي وانت یې کړي دی او دغه کی یوی بلکې د اوسوسی ګنټونه او د منټونه د ابیداري پدې پتاو ځنه تنار شې او بإننا نتماو يقينن مونتماكو اين يغفر لنا چه ماف بكي مونتا رب بنا رب خطايانا مراد دي دينا كفر و شرق و سحر دي دا زمان خطايا دي گناه كبيرة. كفر شرك سحر او داو مونتا ماف كي ان كننا اول او المؤمنين ان دليل ما قبل نزك كي مونتا رمباني مؤمنان يو في موسى عليه الصلاة والسلام من دي ايمان بنیاد كي خب. د دینارو سچي سو څوک په موسی عليه السلام باندې ایمان داړي داغي ثواب به مو ته ملابېږي د دا غوځ داسې سوره البقره کې الله علی کتابو ته فرمایلی دي ولا تکونو او ولا کافرین به هم ورمني انکار کونکي مو جوړيږي تاسو بنیاد دې انکار کې با ان دی ورستنی سم خلق چې انکار کین داغي وبال په تاسو باندې او حدیث کی رازي مشکات کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تا چې نیکه بنیاد کې خو راتنونکو خلق چې سمر پاغه نه کوي زی نو بنیاد خودونکو تب سبب ملويږي او چا چې د بدای بنیاد کېخ راتنونکو خلق چې سمر په بدای باندې زی نو بنیاد خودونکو تب داغه سزا ملويږي واوحینا ال موسا انا سربی بادینکم متتبون سلام مقام دې آیت نمبر 86 پورې د دې مقام کې بیان حکم د حجرت بني اسرائیل او شئي بني اسرائيلو مصر بريق ده هجرتو كيزيخ قل ده دن ده حفاظت تپاري او بيا وصر ده فرعون وطلل انكم متبعون او بيا ده فرعون تكبر انها ولا شرزمت قليلون وانهم لنا لغائزون واننا لجميعون حاضرون ده اتنو كده فرعون تكبر بياني اللہ فرمائي فأخرجناهم من جنات وویوهون او وقل مندق طول في بعضنا و في ششمنا و في خزاننا و في مقامنا كريم و في عزتنا زيوننا كذلك أرسنا بنى إسرائيل فأدبعهم مشرقين فلم ترى الجمعان قال سعو موسى النهل مدركون او, أو لفنا ثم الأخرين بنى إسرائيل بد شلو وآخرين كفرانيان وعقا دې کې تسلید نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته زمانه بي څنګه د موسی علیه السلام ملګری ما بچ کړو او ستا ملګری کوم څنګه د موسی علیه السلام دشمنان ما غرق کړو او ستا دشمنان به غرق کوم و وحینا الی موسی وهي کلام موسی علیه السلام تناسري چې د شپې بوزام اسره لیکی د شپې بوتل او امر دی به آبادی زما بندېګان چې بنی اسرائیل دی ندوت خلا دعوت نه دې احکامات نتی به ان نو ساده وخا دوی روان کله انکم متبعون یقینا تاسو به سب بدر درتل کیدې شی تاسو به سب بدر تلل کیدې مطلب دا جګه غافل کیږي بنګورې فیرون به تاسو به فورا لخر روانې زکه 670000 کسان چې دی ولاقین او زی نو بادشاہ ضروري خبرېږي فوج خبرېږي حکومت خبرېږي لیازه غافل بنځای فارسل فرعون في المدائن حاشرين بني اسرائيل اوطل دیکھ فرعون تفتاولا كذا فارسل فرعون في المدائن بخارون وكي عاشرين جمعون کی شرطاء پولیسي ولیگل او غصة دیکھا اننا دام قولا دا قال او دلتا کہ قال مقدرد. ثم قال بیا فرعون و ان هؤلاء بشگا دا بني اسرائيل لشرزمت دلد قليل لگام لگدللا ذا و هم لنا لغائزون او بشک د مو مون لغه سکون کی دي غرض مون خو بي زایق مصروف کو حکومت متاثرہ ک دوروان شي وي دي مونږه غسکړو و ان الا حاضرون او یقینا مونږه لوی ډله یو حاضرون بیدار په هر وخت کې مونږ هر وخت کې بيدار یو ګور دودش پیو واتله مونږ به خبر شلو حکومت ته متاثر کنا دغه معنا وینال لجميعون او يقينا منغلوي الدوله يو حاضرون قوت والا مون سره قوت دي دوچي چرته زي مون بيني و او بل معنا وینال لجميعون حاضرون بشکه منغلوي الدوله يو حاضرون مون سره فوج دي زمون حکومت ته اللهي مون د شپيو وختل که خیر دي با خپل دي بالختونو ته خپل دي بيسترو ته خپل دي کورسو ته نو واپس کي الله فأخرجناهم من وقت القبتان من جناتين دو خوبصورة باغننا وعيوننا دو خوبصورة دو چشمونا وكنوزنا دو خزانونا ومقام کريم أو دو عزتمن زيننا كذلك فعنا كذلك الله منك دغس اكرا دا فرانيان منغا ووقت دو دو مطلب دا جمنغا بنی اسرائيل ونسو او پا تورتنوا چمنغا بخبلن وله کیگو باورسنا بني اسرائيل میراث کې ورکل موږ هغه ټول نعمتونه مقامین کریم کنوز عيون جنات زمير ټول تراځي بني اسرائيل ته موږ په میراث کې ورکل او میراث کې هغه شميلاویږي چې بغیر د کډاو وي خان قبضه او بيزان کډاو لهو ملاو بني اسرائيلو تسلم فعد بوهم مشرکین روان شله دواګو په سي مشرکین په وخت نور خطو کې کړه چې نور وخت په دغه وخت کې چې دو روان شله فلما ترى الجمان قالا صا موسى اننا لمدركون كلاش يوبل تمخامخ شوي دردلي يوبل د بني اسرائيل و موسى عليه السلام دله او بل دله د فرعون و كلاش دا دول د يوبل تمخامخ شوي الله دا نقش شي زمان نبي دل يوبل تمخامخ كيغي دون دلي يغار ابو بيبل تبلين يغار تو الله دلي زمان نبي سنگ د فرعون دتا شخص ملاو شو د غصب د ابو جہل دنه تم شخص ملاوي فلما ترال جماعه نه هر کلاچ یو بلتمخامخ شو دوړه ډاله قال اصحاب موسی اویم القرود موسی علی السلام انا لمدركون یقینا من خلاند کلشلو مون اونی ولشلو زکه مخه سمندر ده رس فرعون ده اوس په کوم ازوم او فوج راغلې ده پریګ دینه مونګه دتې لګیږي بوزدلی د بنی اسرائیل وخا کار کاردار چې دا خبره ونکي خو مجبور دي اجداد چې آسماني کتاب نشتي چې داغي درس ورته وشي او قوي ایمان ورته نصیب شي زګټوله زندگی او د فرعون په غلامه کې تیره کړی و د دین نه خبرو قال کلا قال موسی له سله فرمایل کلا هچره دا سن د مونږ لاندې نه یو مونږ باندي یو نو تسلید او توکل لخان ورپسې ګورای انما عي ربي سيهدين ما عي بل بكارو ک ما انا ويل بكارو ځکه صرف کو موسی نه دی بلکی بني اسرائيل مده خبره د اعتراض د کنا قال موسی السلام فرمایل کلا هس ک داس نه دا انما عي ربي ما یې پځه معنی ما انا ويل دا معیه پدی وی چې د موسی السلام بني اسرائيل باندې نه او ک تاسو د قرآن یو آیات را لوئ سورته توبه وګورئ لسما سی پیرا سورته توبه لسما سی پیرا آیت نمبر 40 سورته توبه لسما سی پیرا آیت نمبر 40 الله فرمای الا تنصروه ک تاسو مدد اونکو د محمد فقد نصره اللہ یقناً مدد کرده داگ اللہ از اخرجه اللذین کلچو وقت آگے از اخرجه اللذین کلچو وقت آگے اللذین کسانو کفروچ کفری کرده سانی اسنینی دویم دا دونا یو امام الانبیاء او دویم امام الاولیاء دے از هما فی الغار کلچ دا دوال غار تلالل از یقول لی صاحبی ہی دلتا ام گورا اصحاب موسی اصحاب موسی او دلتا ام وی از یقولو لسواحبه کلا چه محمد وی اخفل ملگریتا تمام مفسرین لکھئے چه دلتا چه دلتا ام را دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے لہذا دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحبت چه دے ندا قطعی دے دا دا قرآن دو نصوصونا ثابت دے او په دغه بنیاد امام قرطبي رحمه الله تم جلسه 146 کې لیکي من انكر ان يكون ابو بکر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ف هو كافر لانه نسل قرآن قران چا چ انکار وکاو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی او دمل ګر نو ده کافر ده ځکه د انکار د نسل قران کو اذ یقول لصاحبه کلا چا هو ی خپل ملګری ته لا تخزن می یریگا ان الله معنا نبی کریم صلی الله علیه وسلم سوئی ان الله معنا بشک الله مونږ دواړو سره دی روح المانی لیکي د دې جمله په تفسیر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل یا ابوبکر ابو بکر ما ظنک با الله ثالثهما تاسو ګومان دی په غو دوه چې درم داغو الله دې وګوره نبي کریم صلی الله علیه وسلم سو ان الله معنا بشک الله موږ دواړو سره دی دا درېلې په دې خبره باندې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او بکر صدیق باندې اعتماد وو دا هغه اعتماد بوځمان دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم, وسلم فرمای ان الله معنا او دلته کې ګوره موسی علیه السلام سو ان مع ربي ان معنا نوې ځکه نوې چې بنی اسرائیل باندې اعتماد نشتی انما عيري ربي بشكل ما سر دي زمار ما سر دي زمار دانه ويچ مون سر دي سيحدين خا ما ما تب تبلارخاي دانه ويچ مون تبلارخاي فأوحينا الى موسى انذر بياسا قلبح نصرت من الله الله طرف مدد زمان نبي ستاب مدد البحر سمندر فَنفلقا اندماج دې نوې وخه فَنفلقا فلاقا, فن فلاقا شو سمندر فكان كل فرق قد اوذ العظیم نشوا حر ټوکلا د سمندر پشان د غر لوی د غر لوی پشان ټوکلا شوه او دول اسناری بني اسرائيل له جوړ شوه اپا د دول اسلارو بني اسرائيل پوری وتل وعزلفنا الله وینځیک له نور وعز لفنا و ازلف ناون از ذکر مونږه سما په دغه ځای کې سما ظرفیت د غری عاطفه نه ده خان عاطفه چې موږ ثمي دا ثم ده و ازلف ناون از ذکر مونږه حل تعالی اخرین نور خلق روستنی فیران هغه مونږ د سمندر پراد نه او الته کې مونږه غرق کړو وان جینا موسی نجات ورکوم موسی علیه السلام ته او مماه د اغل ګورځ مې ټولو ته دا غټول ملګرو ته مونږه نجات ورکړو دا سرګند دړي له بده خبره چې نجات ملاويږي د پیغمبر په معیت کې او بیا معیت په دوه قسمه ده سوره الفتحه کې زه هم بیا ان او دا څنګه سوره مدثر کې یو معیت چې د زمانی ده زمانی معیت ده او د مکانی معیت ده معیتي مکاني معیتي زماني نو مکانی مکانې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په یو مکان کې دي مدینه کې دي او یا زمانه دا هغه وخت زمان او ادم زمانه دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مایط په ایمان راړو لو کې دي نو نجات پدای کوي چې ملایويږي سو الاخرین بیا غرق لمنږ روستنی ان فی ذلک آیا الله فرمای په دی واقع دې موسی علیہ السلام کې الايا ډیر لوی عبرت ته دمکی والاو وما کان اکثرهم مؤمنین او نو اكثر دو بنی اسرائيل و نا مؤمنان يومانا دو ممانا وما اكثرهم او نو اكثر دو كبتان و مؤمنان دو مماني او در ممانا وما اكثرهم نو اكثر دا احل مكينا چونکه دا واقعا دا احل مكي دا عبرت دا بار بيان شوا. او ایمان راندد وإن ربك لهو العزيز الرحيم و بشك استارب چده غالب درهم كون دا العزيز الرحيم دي صورت که بار بار ده ماکه چې کوم توجيهات ما تاسو ذکر کړلو بینيغه توجيهات دلته موږ فټ کیږي الله دې عمل توفيق راکې او ما علينا الا البلاغ دعا وغوړې اخلاص سره چې کوم مفاد شو ي الله دې مغفرت نصیب کړي ي الله دا كورونا وایرس دا مهلکه بیماری مسلمانانو باندې راغله دا یا الله دا بیماری ختم کړي خپل بو قدرت كامل یا الله دا مرض لړکړي ي الله زموږ حرمين آباد کړي ي الله زموږ جمعتون او مدارس آباد کړي ي الله زموږ د دین مراکز آباد کې هي زمونږ رب دا پریشانی زمونږ ختمه کړي یا الله دا وباو دا مرز يهود او نصارا باندې وګرځي هغه اسلام دشمنانو باندې وګرځي چې کوم اسلام دشمنان اسلام ختمه ولغواړي مسلمانانو لا زیاتونه تکلیفونه ورکړي یا الله دا وباو دا بلاد دا پریشانی پاغو منو وګرځي یا الله د مسلمانانو حفاظت وکړي یا الله مریضانو شفای کاملہ اجل مستمر ورکړي یا د میر سم له حق څخه یا الله <سؤال> کوم مشایخ زمونږ د دنیا ته یا الله <سؤال> داږي مغفرت نصیب کړي یا الله دا علماء دیوبن سم را د دنیا ته یا الله د مخفرت مغفرت کامله اجل مستمره نصیب کړي زموږ یو ملګری د مفتی شراحمان چې داغه والدې وفات شوې ده نن په نیو بچي داږي جناب دا غیره دعا وکړه یا الله داږي مغفرت نصیب کړي صلی الله تعالی علی خیر الخلق محمد و علی اصحاب اجمین وره